اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الا یراو كم اهلكنا من قبلهم من قرن بدی آیات کہ اللہ جل جلالہ ہو يرور کہ یہ مکہ ہوتا صورت مکه کې ناظر شوه د نزيات خطابات او خبریم په دې کې د مکه مشرکان سره دین ناله تلا پرمای چې ته اهي مکاولا قتل پتا دي دي نه ګوري اخر خلق نه کم د دین نه من ترنه د قرن نه قرن اصل که ده او زمانه خلقو تا قرن ویلگی قرن بیا سورا زمانه تا ویلگی نسو کوئی سلویخ تو کالو زمانه کی چکم خلقی دے زمانه وال تا قرن ویلگی سو کوئی دشپیتو او سوک دا او سوک سلع او سوک شپک شلی او صحیح خبر ادالت کرن آغاز سلو کالو تولی کی در سلو کالو زمانه کی چکم خلق یو زیش ناگی تا پیڑایم بولی کی او دا پیڑایم اگدار او دا کرن میں سل کالی زکر نبی علیہ السلام یو صحابی ری عبداللہ ابن بشر مادینی نبی علیہ السلام و تولیو انکتعین شو قرن یو قرن زندگی دا او بیا اغسل کالا جو او بل حدیث کی مرازی پیانبر لیسلام و خیر القرون قرن بہترین خلق اغسل ما زمان زمانی والے او بیا ور پسی زمانی والا او بیا ور پسی زمانی والا او بیا ور پسی زمانی والا ندر دوارو احادیث انہا مالونی گی چه قرن و صحابو زمانا پسل و کالو انداز ختمشی نو قرم سلو کالو دهنو دهنو نالاوی در دینا مخته چه کم قرمونا تیرشوی دی زمانه والا خلق تیرشوی دی چه آدیان دی و سمودیان دی مختلف و پیلو والا دی اغد تیرشوی دی دی اغیطه نگوری اغیطه اللاوی من دومر تاکت قدرت او پراغی پا مال که اور د کرانګي او طاقت کې پزما کې الله یې اریت مونږه ورکړي وا چې مالم نو مکه لکه کوم قدرت او پرهې چې هغه مونږ دې تن ورکړي نو هغه دې خبرم وا نمبر 2 هغه کومه چې وارسل عليهم و ارسلنا السماء عليهم من ذرا را له مون باران مدرارا پیدر پی مسلسل پو وحد حاجاتو کی چه کل با حاجاتو باران باوری دو بیابا حاجاتو بیابا بارانو ورین نو پو وحد حاجاتو کی با اغی بانده بارانونا اللہوی مورو رو. او درین آغا امتونا جیو و جعنل انحارا من تحتهم منگا دا اغی لانده نگلونا روان کرو نو دا غی د لاند زما دل نو یو ما لاند دا افسر لاند نو مطلب دا چې دا غی په تزرف او د نهرونو او مطلب دار من تحت هم د لده ونو ده اغینا یعنی مطلب داره الله والا مستقل ده زراعت انتظام کرده ده اغی پس نیمه که بعد نهرون و بینل ده مستقل انتظام ونو الله. اللہ کرده نو اللہ وی بی اغیت نبوری بورا طاقت وزراو بارانونا هر سباقی ماں کول ده زراعت انتظام ایوو نهرون ملکیت کیو خوبیام چکل ایمان او کفر و. نل الله ونتجه فشوا فق اهلكم ناهم بذنوبهم اغفروا لهم هلاك لد اغي د گناوند په سبب باندې دونك کفر او د گناوند په سبب باندې چې انبیاءینه من الله تباو برباد کړ او ان شاءنا من بعدهم قرنا اخرين او اغين الله رستو الله وي مونږ نور مخلوقات پیدا کړ نلبي ائت نبرجت عينه عبرت ولي تازو صحیح تازو داغی پا مخ که مچانم اهل مکوالا ستازو داغی پا مخ مضبوط خلق مال دیر پز مکا کی طاقت او قوت او پراخی دا پزنون انتظام دا بارانون انتظام ارسو خوچکل دا اللہ اطاعتنم ناغی تباو برباد شو ناغی دیل اغیی تکتل پکار دی تازو صحیح تازو صحیح تازو داغی کی اسم نشتا نستاجو هلاك او الله تا الله باندې شیخ ګراننده خوچه الله هغه هلاك پر سرد تاکتا مستاجو هلاك ول تسلي اين خلاصه د آیات دا چې ده ځان مخ کو امتونو توبورې دا غیب په انجام کې سو جو کدا غیب نه عبرت واقله نه چې هغه هلاك شو تا سبم الله هلاکی نو دا غیب نه تاسله عبرت راستل پکاره ولو نزل عليك نو خلاصہ د آیات څخه د وین نمبر دی آیات کې د دوی دیو اشکار جواب نبی اسلام صلی الله علیه و سلم نوی کولی دي مشرکان او دا ټول مطالبه عین عدد نو ایمان د پر نهوي جکنی ایمان مقصود ایمان مقصود نه عدا ايات نازل شي وي بعض تفاسير لك خازن وغيره ليكلي دي نظر ابن حارث نظر يو کافر عبد الله ابن عبد الله تو اميه زو بعض عبد الله ابن اميه ليكلي بعض عبد الله ابن اميه ليكلي او بہرحل عبد الله اودا مسلمان شوی هغه وخت کې مسلمان نا جنگ کې بیا شي چي مده هغه وخت کې کافرو اذن كنغي لوفل داغری والا نبی علیہ السلام پر اعلی نبی علیہ السلام دیتہ من ایمان رالو خو یو متالبا او شرب زمنده اغه بوراګا دغه کتاب اسمان ته لالشزان سره یو کتاب راळे او هغه کتاب سره تاسو سره سلور پرشته گرزی او هغه سلور پرشته دا بیان کړي چې دا د الله کتاب دی او د پیغمبر داوونه نو بس بیا به ایمان رالو اور زم مطالبه نه ان شاء الله په نظام سي په نظام سي مطالبات راشد دي زیات مطالبات ولامت معجزې باد نووي خدا ټول د عناد او د زړه او جنوي او دې ایمان مقصد نو الله تعالی دې اشكال ځواب ورکړي الله تعالی فرمایي پیغمبر اوه نزلنا علیک الكتاب کچره موږ کتابان یو نوښتایو کتاب یو لیکل شوی اغن نازل کو فی کرتاس کرتاس نرمی چملیتاو یاو کاغذ تموی کاغذ تا عربی کاغذ ہوئی خازن مانا کرده دا وہو کاغذ دا کاغذ بے کتابان دیمون نازل کو پا کاغذ که یو لکلشو شے یو کتاب لکلشو کاغذونو که نازل کو او بیادا سکے چه دیو پستر کو گوری دا خلی دا کتاب کانده دا سی لازم ہوئی زکر دیوش مشاہدو که نصری زیاد تیکین راش یا د یو خبره اور د دې چې دا الله کتاب دی دا دې کتاب ته درکو کاغذ کې کلی او دی فقبل الله ته باندې بالکل لاج په یو سر پستر غوې نو نی نه الله تهمبر ته پرمایدا د زید او د عنایت خبره ده لقال الذين کفرو ان هذا الا سحر مبين بیا بندا کا تران د خبره کوي چې ان هذا الا سحر مبين نه نه مگر جادو کار دا خو د دیو جادو که زمانگا منگا تا اصیل دی کتاب کتاب رازی نور کتاب نتاب شتا دینا الله نازل کنه نده خو بس دایو جادو دی چه منگا اولی دو دی او دا کتاب خو دایو جادو دیو حقیقت دیدی نیشت کتاب نازل شوی نده دی. نده دیدی یاو مطالبه اللہ تلا فرمایی چه دیدی دا مطالبه دا دا صدق نه ده دا, دا ایمان د طلب کول دا نه ده بلکه دا عنادیان او زیدیان دی که دا, دا مطالبه برابر برشی دی بیان ایمان نه دی او بیا بم دا خبره که چلا سحر دی سنگا جد نبی علیہ السلام د نور و موجزو بارک دا خبره کوله. خبر خبر وقالو لولا نزل عليه ملک ولو انزلنا ملقا لقو دی الامر نبی با دا خبرم کولا چې نبی عليه سلام سره تاثر دي فرشته ګرځي هغه دی تایید کړي تا سره خدای یو فرشته راوړي او فرشته تایید کړي چې دا دا الله تعالی پیغمبر دې نو بس مونږه تابو اومنه ندام مطالبه وا مطالبه والا معجزه وا دا مطالبه او مطالبه وا چې دا معجزې دي یعنی تا سره دې فرشته او فرشته دې خبره کوي دا دا الله پیغمبر دې نہ <سنگا> قسم تجبل ذکی براش نو دا ولي نکيږي دی بهداسه ولي نکيږي چې دا پرېشت راشي راست ګرانکار دی الله دا غي جواب چونکی تاسوما دا هوه اینادیان زیدیان او دا الله قانون او سنت تعالی چې کله یو قوم معجزت تل کړی دا او هغه معجزہ الله تعالی راوستي دا او بیان قوم ایمان نه دراوړي نو هغه قوم الله تعالی تباو الله لکه تاسو ګور سالح السلام قوم هغه ود دیمه طالبو کړه چې وحریه کټنه پیدا شي پیدا شوې نه منله عملونه کله په پیغمبر خبر الله تبار پرون یا بلن جوه چان صاحب مایدی والا درستخان والا درستخان راغې او دیم خبر نه منله الله تبار و برباد نو دا الله تعالی قانون نه نو الله فرمای قانون ذکر کړي ولو انزل ملكا لقضي الامر کجره من غبرشت نازله کړي او بیا دې تکذیب کړي خبره نه منل له لقضي الامر ثم لا ينذرون بیا بدزيد خلاکت په څ سره شی وو بیا بکار په څ سره کړی یعنی الله تعالی به دې تباکرو خبره به ختم شي او دې تب بیا مهلت نه ملاوي نه الله تعالی دې السلام امه دې سره هلاکاونا نو الله تلا پیغمبر اسلام ته دا معجزه ور نکلا چې دی داسې په یوه باندې حالت نشي چې که م فکر ایمان غاړو ایمان هرالو نو دا اند دی دی چې شکر جواب دی چې د بار باروي چې را پرشتولې ناراضه نو الله داګه جواب وکړي کچره پرشتہ غلې وی بیا تاسو ایمان نه وراولې نو بیا تا باشي وي ملې شه وهادی یو او دا مشور شه دا تقریبا 100 کومون هم کړي دا مشور سواله دی بوید چه اللہ تعالی پیغمبر را لیگی دا پیغمبر چه جوڑی نو دا پرشتہ ولی نوید دا دا مشهور سوال او دا نور امت نم کڑی چه یه را پرشتی انو پرشتہ خلکو پیغمبر چه و پیغم آغا خلکو تا داوت ورکوی نو دا سی ولی نکی نو اللہ تعالی داگه جواب برد که چره منگا چاته دا قرآن نازلوله دا کتاب ورکوله او اغا منگا چه چاته نزول کو چاته وحی ورکول اغا منگا پرشتہ درزوله نو دا آیات نمخ کی زان کوئیه بیا با خبره گرده ورد اغا داسه چه تاسه او گوره چره اللہ طلب پرشتره لگلی پیغمبر ندو سوره تو یا کو چې هغه مخلوقات ته تعلیم ورکو نو په شکل د فرشته به ورکاو او په شکل د فرشته باندې تعلیم ورکول انسان د فرشته نه ګټه نشي انسان د فرشته نه ګټه نشي حاصلولای په خپل شکل باندې چې کله فرښتہ وا او خلق ته تبلیغ کو او د الله تلا پیغمبرانو او خلق ته پیدا نشو غاسته زکه تاسو ته معلومه ده نبی আলাইহ السلام کل پرشتات لن دی او سابی دې دې ه کلی دا په شکل ورا ک او داود علی السلام تم چې پرشتي راغلي وې دوه پرشتي چې وته راغلي وې نو انسانانو په شکل ابراہیم علی السلام تم چې پرشتي راغلي دي لوط علی السلام تم نو د بیلانو په شکل کې رالې رست به ان شاء الله واقعیا راشي نو څومره انبیا وته چې پرشتي راغلي دي نو هغه په انساني شکل باندې راغلي دي وجدہ اګه دا, دا چې انسان د پرشتینه फायदा اخستای نشي نو کچره الله تعالی انسانان او پرشتہ را لګل د تبلیغ لپاره نو یو سورہ دا چې پرشتہ په خپل شکل باندې او انسانانو ته تبلیغ کول نه د ممکن نه وا زکه چې خپل شکل د پرشتیدر خطرناک نبی صلی الله علیه وسلام باندې او ابراہیم علیه السلام واقعتا استمهدا چې انته هی بدناک حالتی د پرشتہ انسان پیدا اغستم نش او دغه صورت الله تعالی ذکر کئ که چرمنګه پرشتہ را لګلې نو دغه ممکن نه ولا کومه خبره بیان ک اغه فو کېده نشه چې انسان د پرشتہ نه پیدا نو لو ولو لو جعلنه ملکن لجعنه رجلا نو ک پرشتان پیغمبر کولین د انبام صلی الله علیه و ال هغه صلی په شکل برات لا نئے چې کله د سړي په شکل باندې راتلا نو الله فرمای لاله بسنا عليهم ما يلبسون نو موږ په دې باندې هغه اجتباره واستوا کما اجتباچی په دې باندې پخپله پزان باندې راولي څه مطلب چې کله پرشتو هه په شکل لسړي وي د مشرکان وبیا سي چې دا هو انسان دغه په شکل د انسان و کار ندی په بیا د کړه خبره کوله کوم اعتراض چې الله وي د نو کمنګه پرشتہرا لنی لپاره نبیا په شکل <سؤال> د انسانو زکه د پرشتینو پیدا غشتلی جنو چې کله په شکل د انسانو ندیبه له بیا مونږه استیبار اوستو اغاز لا اشتبابا بیا و دی به چې الله پرشتہول نره لګل هلالکه به پرشتہ په شکل له انسانو نو چې کما استیبادي ځمبند اوسترا ولي خبره کهی چه پرشتر پکار و انسان زمونگ پشان یو بشر پیغمبر نو پکار نو که مونگ پرشتر علیگلی و پشکل دی انسان با نو دک که زال خبره بیا و خودم را کدریکار بشو چه اوز دی پزن بانده اشتبار آوستی را چه بشر پیغمبر نو پکار او بیا با پی مونگ اشتبار زمونگ در پر اشتبار آگلی د چې کمه اشتباھ ځان دی باندې اسرا ولی نو هغه اشتباھ به الله تعالی مونږ راوستي نو هغه زول اعتراض به بیا چې دا خو انسان دی انسان هغه پیغمبر نشي کېره فرشتہ پیغمبر پکاره زکه په شکل له انسان باو ندی به بیا دا اعتراض کا ون. نو الله تعالی فرمای ولو جعلناه ملکن چی مونگ چا تواهی کو کدا پیانبر مون پرشتی در جولوی لجعلنه رجولن نو مونگ با بیان دن سلی جولو که شکل در سلیبم کو زکار چې انسان پایده د پرشتی نه نشی هسته ولل بسنا او دویم داده چی پرشتی بستر گوانده انسان وی نیم نا ولل بسنا علیه مایل بسون او چې مونږ ته سړی ټول کړي د پرشتہ نه مونږ بدی با باندې اشتباره واستوا ما هغه اشتبا یلبسون چې هغه اشتبا دی باندې ځان باندې پخپل راولي چې کما اشتبا دی ځان باندې پخپل راولي چې دا خو بشر دی او بشر پیغمبر نشي کړي هغه پرشتہ هم بشر دی باندې چې بشر دی هغه زړه خبره نه ختمه ده عمر علی خبره اچاده خبر دا خبره د دې بیجاوه فزول سوال چې پرشتہ پکاره ځکه فرشته انسان نیوی دا فرشته حالت کوي چې انسان باندې یا راضي ندي نه پیدا غوستي شي کینه الله تعالی کچره کے کې پېدی او دا أغېنه پیدا غوستل آسان وي نو الله تلا حکیم او مهربان ذات دی انسانانو کې به پیغمبران نره لګل ته فرشتو کې پیغمبران را لګل خپل جنس نه پیدا اغسطل آسان کړل ولاقد استهذی اب الرسول من قبل دا تسلی ده مخه اشکالات پیش و ټول اشکالات داسې د ضد او د عیناد دي درې شو اسلام باندې اشکالات ذکر شو هغه داسې ټول چې دا ټول د عیناد او چې د نه کتاب راه و سره فرشتي دا سره د فرشته ګرځي او درېم اشكال دا چې پیغمبر پرشت پکاره و نو دا درې وړه اشکالات دا ټول د ضد او د عیناد نو الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکي چې دا ټول به خندا کوي او ایسی تطوبی کئی ایمان نرالی او تمخا پاکی گاستانا گا مخی پیغمبرانو سرم داکارو نشوی دی ولکدستو زیاد ولکدستو زیاد ای پیغمبر خنداکو شوی دی بیروسل ان پا دیرو پیغمبرانو سره من قبل کا اولان دستانا خود تخا پاکی گا ما نتیجہ اخیر کیسی شوی دی نو پا حاکا باللدین عذاب نازل شوی دی پا حاکا نازل شوی راکوز شویده پا آغا کسانو باننے سخیرو من هم چی پیغمبرانو سر اٹوکے کولی سشی پی نازل شویده ما عذاب ما آغا عذاب کانو بیهی استازیون چی آگئی مسلسل آغا عذاب پور اٹوکے مسخری کولی نو اللہوی اخیر اکتی آغا عذاب را چاپی را شویده نو استاد امت هم تا پوری مسخری کئی کلوی پرشترہ ولی کلوی پرشتر پکار را کلوی کتاب داس داس دا سی دا سی کتاب را را دا سی مطالبی کئی دا ٹوکی کئی نو سنجی پا غیبانے عذاب راگے نو کستا دا امت نمانی پدی بانے با مذاب راضی تخا پا کئے گا ما علم یارو کم اہلک ما علم یارو آیا دین کم اهل حق ما سمره هلاک کړي دي مونږه من قبلې ملان به زینا من قرن د امتنا د امه د ټولو اذيان نو سمو اوسم دا غي آبادښت ما د صالح سودیږي دا غي ول وی وی هم نه چې مکه ناو په لاندې منګاله وې کوم طاقت ور کړو مکه ناو ملاله وې منتاکت ور کړو غيتا په ما دومره قدره طاقت لم نک للکم جمند در کلت استه اهل مکه و ارسلنا السماء لہم میدرار امرا و روزه تا ایمان دی اسما و یذ نرام مسلسل مسلسل مراد دار فوقد و جعلنا الانهار من جاري كليو نهرو نلرا تجري لان تجري چه بيدل دی بعد من تحتهم لاند دوینا ینه د کیو او دوی معنا من تحتهم لاند دوونه دوینا د دې زراعت کو برابر نو نهرو ندو که سم یودازی چې قال الله فرمائے فان لقمهم هلاك راين رب ذنوبهم فسبب تكونوا وغيوان شان من بعدهم الله يوم پیدا کر من بعده مرتداین قرن نور نور مخلوقات مگراکو روم وَلَوْ نَزَلْنَا لَيْكَ كِتَابًا اے پیغمبر اللہ پرمائیگا چرمون نازل کڑوی تابانی کتابن یو نوشتا یو لکلشوی شیعو کتابو فیکر اتواس ان پا کاغس کے تحتاس پا کاغس کے پانر میں چملے کے نو پا خواب اتواس انہوں دا چملے وانو دے وانے بیریکل کو فیکر پاسن تک ازکه بالا مسو پس دی مسکل ویه لا پلامسو پس مسکل ویه نه را بی دی ام پلاس خلوبان دی لاس پی وخلی مخصوص کله نه لا کا الینا خن خویل بره کسانو کفرو چی کو ریکنه تور بیدان خبره کلوه ان هٰزا دا ذاک دا کتاب چراغ امو بلا سو الا سحر مبین مگر دا جادو خکار و قال و بما لاولاونزل ولن شيء نازل ولا علی جهه پیغمبر باند ملک او فرشتہ چې هغه تایپ کوي چې دا الله پیغمبر دی الله جواب کوي ولو انزا ولو انزا ما وکترم نازل <سؤال> کړي پريشتاو بيان دي تقزيب کړي لا قضيا الامرو <سؤال> پهصل کړي شه او الامر مامل د هلاکت دي ثم لا ينذرون بیاتي تمولتن ور کړي لرا ملکن پريشتا نو لا جعل الله رجلا نو الله وي من بغرزاو گرزاو بند کا پرشت لا رجلا سړې په شکل د سړې نبي والا لبسنا نو الله فرمای خامخم به اشتبار اوستوا عليهم دی باندي ما ارى اشتباء البسون چې د اشتبار ولې په ځانونو قلب وجه د وجود نو بیا با غزل اعتراض والله خ تو زیوت اه تقیق سره استضا او خنداگاني شويدي بروسول د وساننو سره م قبل ل کا اوړانستانانه فح پسناازل شویددي بالله نه صخیرو من هم آ کسانو بانې چې خاندای کوړوه من هم د د خلکونا پهambi ساخی روچی استعزائی کڑیوار من هم دوگئینا ننازل شوید پیسشی ما آزاب کانو بی کانو چیو دی بی پوری استعزیونا استعزاوکو که کولی مسلسل ایعو اللہ ولینی آخر نا خانینی سیادا عقید برکت رانسی بینی آخر نسوان ستا اللہ رضیح یا اللہ دین پر تو کی استہزاء مسرو یا اللہ دین ہم نو صدم کم خلق چې نه کان خلق بص استہزاء کی تو کی یا اللہ تولہ توفیق ورک یا اللہ دې نه کی چې دې یا اللہ نسبری کی یا اللہ سزا ورک یا اللہ نه خلق دې محبوس کہ اللہ راضی صلی اللہ